És dilluns 12 d'agost i a l'informatiu de la ràdio Palafrugell parlarem de la projecció dels vídeos finalistes de la tercera edició de Vídeos Submarins. Mm. També us explicarem que salvem el golfet denuncia una festa il·legal que va tenir lloc aquest passat dissabte a la Cala de Masoni i a la Banyera de la Russa. La informació comarcal ens aportarà fins a l’estertit per la mort d'un home aquest passat cap de setmana a la platja gran de l’Estertit. Continuem en successos en aquest cop cap a Palafrugell i és que divendres la policia local de Palafrugell va detenir un jove de 21 anys per saltar-se un control d'alcoholèmia. I per últim, destacarem algunes de les paraules que ens ha deixat Raül Coloma, primer tècnic del Futbol Club Palafrugell, en l'entrevista que ha mantingut amb Alba Cabrera. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns 12 d'agost. I ho fem parlant d'un esdeveniment que tindrà lloc aquesta tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. A les 7 de la tarda en concret hi haurà la projecció dels 17 vídeos finalistes de la tercera edició del Fotovídeo Sub, una edició, doncs, un concurs que té com a doncs, objectiu gravar imatges eh, submarines del nostre litoral però també d'altres indrets del món i per parlar, per saber més detalls d'aquesta edició d'enguany i de com ha estat tot el procés doncs ens posem en contacte amb la responsable de comunicació i la responsable de Red Costa Brava que és una de les potes vertebradores d'aquest concurs, la Eva Cortés que tenim a l'altre costat de la línia telefònica bon dia Eva Sí, hola, molt bon dia, Rubén, doncs... com esteu?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 Sí, bueno, el, la, la fase de participació um, com deia, sempre fom uns mesos abans i pot participar tothom amb uh, vídeos sí que demana o pues, lògicament de qualitat que, que, que puguem veure correctament mm -hmm. tot, totes pues, la, la, la dimensió així, de la moixida de les espècies, els fons. i són vídeos curtets, eh? vídeos que no poden passar dels deu minuts.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 Doncs... Que sí que trobem molta diferència eh, i per això hem volgut, l'any passat ja ho vam fer a eh, fer un premi diferent, eh? perquè clar, no és, són iguals els fons que trobem a Filipines que que podem trobar aquí. Eh, per, més que per per, per l'enventall de colors, eh? Vull dir, trobem espècies igualment boniques, però clar, no, no, no podíem competir a nivell de, del que seria la, la paleta de colors, no? mm, però clar. bueno al final, els peixos... un, per a mi ben, ben xulo també eh? el, Els éssers vius doncs, que, que, ha, que es poden trobar doncs, el, el, doncs, aigües més tropicals doncs, òbviament doncs, tenen altres colors més vius i poder cridar més l'atenció al jurat i a la gent i per això doncs, també es va voler crear aquesta, aquesta categoria no? Costa Brava doncs, també per remarcar una miqueta doncs, el, el que està molt ara de, de moda no? aquest producte de proximitat podríem dir, Sura. així entre cometes <laughs>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 estan pues, es queden boca badatsllement perguels. Pues, bueno, a tothom que li el llegrà del mar no? i amb la innocència de, del nen pues, a, a, a, queden encantadíssims. Aprofito també, Rubén, a, a convidar totes les escoles de, de la localitat de Palafrugell. Mm -hmm. Nosaltres posem a la seva disposició la pel·lícula de l'edició 2018. Eh, aquesta projecció que ja ens veurem al teatre, que serà la, la del 2019, sí. eh, disposem ja de la del 2018, o sigui, tothom, que, les escoles que ens estiguin escoltant, els profes eh, de medi que, que, que vulguin eh, aprofitar mm -hmm. i tenir una tarda de cinema pels petits,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 Per tant, doncs, amb aquesta projecció d'avui, gratuïta, l'entrada, eh, com ens ha comentat l'Eva, doncs el primer que arribi, en aquest cas, si no heu fet la vostra reserva, doncs, eh, podeu fer-ho encara a través de la seva pàgina web i si no, doncs, eh, anar directament al, al Teatre Municipal una estona abans per poder doncs, reservar la vostra butaca i també doncs, amb aquest fet doncs, que la pel·lícula del 2018, de l'edició anterior, doncs, que també està disponible per a tots els centres municipals de Palafrugell, per tots els centres escolars de Palafrugell. Per tant, doncs, una bona oportunitat també per als infants i per als mestres i professors doncs, de poder doncs, tenir aquest material per aprendre doncs, eh, què tenim a sota el mar aquí a casa nostra i també en altres indrets de, de tot el, el planeta. Per tant, doncs, una bona eina pedagògica també per a les escoles de Palafrugell. Seguim amb informacions de casa nostra per explicar doncs, uns fets que van tenir lloc aquest passat uh, cap de setmana, en concret dissabte, i una informació que ens ha arribat a través de l'associació Salvem el Golfet, i és que denuncien que hi va haver una festa il·legal, uh, un indret doncs, que és protegit mediambientalment i també de, de forma doncs, paisatgística i patrimonial, com és doncs, a la Cala d'Amassoni i a la Banyera de la Russa. Per parlar, per saber més detalls d'aquesta festa i de com es van assabentar els fets i de què va ben bé succeir, doncs ens posem en contacte amb la presidenta de l'associació Salvem el Golfet, la Margarita Riera. Bon dia, Margarita.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 No sé, en l'Instagram era a Barlo Farra, crec mm -hmm, que es deia. Sí. Eh, no sabem qui hi ha darrere d'aquesta gent. A nosaltres tampoc ens pertoca eh, esbrinar-ho. En tot cas, això haurà de ser primer de tot eh, el Sarreina Costes, crec jo, i després també eh, el que és vigilància marítima, perquè eh, aquest, aquesta monió de gent i aquesta quantitat tan important de barques en un lloc que veure que no va ser discret perquè...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 els propis usuaris d'aquestes zones i realment els organitzadors d'aquesta festa sigui qui sigui, no en deuen tenir ni idea ni idea d'això ah. eh, fundegen eh, molt a prop molt a prop del que és eh, el, la, mateixa, la mateixa cala, eh, tiren àncores eh, amb, amb les cordes es lliguen on poden a més que es lliguen entre ells, no? mm -hmm. però eh,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 Imaginem de que són llogades i, i, per tant, segurament que qui les condugeix o, o qui en fa ús d'elles potser no en té gaire idees de les normatives. I, i això va molt en contra d'aquells doncs, patrons que són curosos amb les seves eh, embarcacions, que segueixen les normes, que saben on poden ancorar o no com ho han de fer.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 no? També molt greu és Aquesta... molt greu mm -hmm. sí sí. Mm -hmm. i nosaltres el que vam fer ja l'any passat va ser demanar que es posessin boies a la, a la cala de Masoni i a la banyera de la Russa. També vam fer una altra petició per la cala que està al costat de la platja del Gosset. però concretament la primera va ser també el juliol de l'any passat que nosaltres vam fer una petició tant als ajuntaments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 Si ara, no, anirà molt malament. Ara, Marga, presentades aquestes instàncies eh, novament a l'Ajuntament, eh, quin és el, el següent pas que heu de fer? parar o, o intentar fer alguna atracció? Bueno, Més enllà de difondre aviam, aquestes imatges que també heu difós. Sí, jo crec que difondre el que està succeint i que a les administracions, jo no només dic a l'Ajuntament, eh, mm -hmm. perquè amb l'Ajuntament ja vam parlar ambells i els ajuntaments doncs, fan un pla d'usos, però després doncs, aquest pla d'usos ha uh, de ser aprovat per altres instàncies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 i d'embarcacions que hi havia doncs, en, aquesta, en aquest indret de, de, de, de, la, de, de, de, de la cala d'en Massoni i a la banyera de la Russa. Margarita, doncs, estarem en contacte amb vosaltres per aquest i per altres temes doncs, que vagin sorgint al, al llarg de, de les properes setmanes perquè, doncs, malauradament eh, és un no parar, no? Això, sempre hi ha alguna reivindicació sí, a fer. Sempre, sempre, perquè estem molt pendents del que passa a terra, però el que està passant a mar és molt preocupant, uh -huh. molt preocupant, i també n'hem d'estar amatents. Doncs eh, nosaltres, quan tingueu alguna informació o alguna denúncia fer, doncs, eh, com, com sempre, eh, doncs teniu les portes de, de la ràdio obertes per explicar-les. Moltes gràcies, Margarita. Molta... Gràcies per fer-vos en ressò. Gràcies. Moment ara per a la informació comarcal en aquest primer informatiu de la setmana que ens arriba un dia més de la mà de la Carla Estabraqui. Un home de 78 anys ha mort a la platja de l'Estartit. El servei de socorrisme de la platja el va trobar en estat inconscient a l'aigua i de seguida van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar un cop van arribar a la sorra. Després de rebre la trucada del 112, una ambulància i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques van mobilitzar-se, a més de la policia local i la Guàrdia Civil. Amb aquesta ja suma 18 les persones que han mort en platges catalanes en el que portem d'estiu. Un moment ara per tornar a casa nostra per explicar que el passat divendres la policia local de Palafrugell va detenir un jove per un presumpte delicte de conducció temerària pels carrers de la vila. A més, el conductor de 21 anys hem d'explicar que també va donar positiu en consum d'alcohol i substàncies estupafeents en el control que se li va fer posteriorment. Els fets van ocórrer, com dèiem, divendres al voltant de les 7 del matí, quan tres patrulles de la policia local es trobaven fent un control preventiu d'alcohol i drogues a la rotonda de la plaça Floral. El conductor, en veure el control, va fer un canvi de sentit fugint de la policia i entrant al municipi per diversos carrers en contradirecció. Finalment, el vehicle, un Ford Focus de color vermell, va poder ser interceptat davant la piscina municipal i el conductor en va ser detingut. Durant la fugida també hem d'explicar que va causar desperfectes en alguns vehicles fets dels que s'han pogut identificar testimonis oculars. En el cotxe, a més a més, hem d'explicar que també hi havia quatre ocupants més que van quedar en llibertat. En els darrers dies, la policia local de Palafrugell doncs, us hem d'explicar que ha estat realitzant una intensa tasca de prevenció amb diferents controls a diversos punts del municipi i, de fet, hem de recordar que fa dos caps de setmana, la policia local de Palafrugell va detectar 28 conductors que van donar positiu en consum d'alcohol i cinc més de substàncies estopafents. Unes Informacions que podeu trobar a la nostra pàgina web i de les quals doncs, en sabrem més detalls en els propers dies de la mà de David Puertas, al cap de la policia local de Palafrugell. I arribem ara sí al final d'aquest informatiu i ho farem doncs, recuperant alguns dels fragments més destacats que ens ha deixat l'entrevista que l'Alba Cabrera ha mantingut amb en Raül Coloma en aquest matinal de ràdio Palafrugell, en Raül Coloma que és el primer entrenador del futbol club Palafrugell. L'Alba Cabrera, doncs, com dèiem, serà la persona que retransmitirà els partits del Futbol Club Palafrugell la temporada que ve i ha pogut conversar amb el primer entrenador del Futbol Club Palafrugell que ha marcat de forma molt clara quins són els objectius per a l'equip blanc i negre per a aquesta temporada. Sí, mai ens amalem en aquest sentit, tant el president com tothom que en volti Palafrugell, com jo mateix, tant m'atré que aquest any és l'any que, que volem pujar, l'any passat també, però no es va aconseguir,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 D'altra banda hem de recordar que Raül Coloma ja formava part de l'estaf tècnic del PalaFrugell la temporada passada, de fet né del segon entrenador i en diversos partits, doncs va haver d'exercir com a primer entrenador, l'al va preguntat en, en raul al voltant d'aquesta relació que tenien amb en Jaume Paretes, l'ex entrenador blanc i negre i també de com ha rebut el vestuari la seva arribada com a primer entrenador.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 i, com he dit ja, eternament ells. Una conversa íntegra amb l'entrenador del primer equip del Futbol Club Palafrugell, amb Raül Colomà, que podreu doncs, escoltar en els propers dies també, novament en la nostra sintonia, i també doncs, a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Doncs fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, el primer de la setmana. Nosaltres ens acomiadem i uns, i us diem que ens retrobem novament demà a la mateixa hora, tot i que abans doncs us recordem de nou que podeu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell a l'instant doncs connectant-vos a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat una pàgina web renovada i que intentem doncs, actualitzar tant punt succeeixen les notícies. D'altra banda, com deiem nosaltres ens tornem a escoltar de